Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. wassalatu wassalamu ala Wassalamu'alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi sallallahu alaihi Sallam. Hari ini kita lanjutkan pencerahan tajwid pada surah al-Maun Ayat yang ke-6 Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. hum Amin. Al-ladhinahum yura'un. Baik, al-ladhi. Perhatikan al-ladhi. Hamzah wasal bertemu dengan lam. Maka otomatik baris di atas. Hamzah wasal bertemu dengan lam apabila berada di pangkal ayat atau di permulaan bacaan seperti itu. Maka bacaan itu otomatik berbaris di atas. Dia ada, dia ada beberapa keraan Hamzah Wassal bertemu dengan Lam ini. Satunya, Hamzah Wassal bertemu dengan Lam. Lam bertanda mati. Selepas Lam bertanda mati itu, ada 14 huruf-huruf Qamariah. Ia dipanggil Alif Lam Qamariah atau Idhar Qamari. Satu lagi keraan ialah Hamzah Wassal bertemu dengan Lam. Lam tiada tanda mati tetapi huruf ketiganya bertasdid seperti ini. Sebenarnya, selepas lam yang bertanda mati itu, ialah 14 huruf-huruf Syamsiah. Ia dipanggil alif lam Syamsiah. Bermakna di sini, lam bertajdiq, lam ada dua kali. Lam yang yang kedua, kedua jatuh huruf ketiga bertajdiq. Dia adalah alif lam Syamsiah atau nama lainnya idram Syamsi. Idram Syamsi pula terbahagi kepada dua ada yang dengung ada yang tak dengung ada yang dengung ada yang tak dengung yang ini contoh yang tidak dengung seperti lain uh, allazi contoh lainlah ar-rahman ar-rahim ad-din ad-dallin Allah dan seumpamanya manakala alif lam qamariyah pula ialah lam yang bertanda mati dan selepasnya ada empat belas huruf-huruf Qamariyah. Dan lam itu dibaca. Disebut dalam dalam bacaan itu. Contohnya, Alhamdulillah. Al-Maghdubi. Al-Mustaqima. Dan lain lain. Namun, dalam contoh-contoh yang saya bagi tadi. Ada yang dipanggil Idram Syamsi Mirunnah. Seperti, An-Nasi. Qul A'udzubirab bin Nas. An-Nasi ialah uh, idram syamsi birunnah. Atau yang ada mengandungi dengung. Masuk dan mengandungi dengung. Ya? Baik. Itu. Uh, alif lam. Itu ialah Hamzah wassal bertemu dengan lam. Baik. Kita lanjutkan. Di sini Hamzah wassal bertemu dengan lam. Lam yang kedua. jatuh huruf ketiga bertajdid. Maka dipanggil alif lam. Al Syamsiah. Atau idram syamsi. Idram syamsi birunnah ba'dhi lahu ma asli dibaca dengan dua harakat na dibaca tipis na bukan no. na hum mim mati adat and mati bertemu dengan 26 huruf tabai hafal 26 huruf hafal simbol mim matinya bertanda mati pada resam Osmani. ia dipanggil sebagai Idhar shafawi maka bacaan terang jelas tanpa dengung tidak dipanjangkan tidak didengungkan begitu al hum yura, al hum yura. Pada huruf mim ada sifat tawasut. Iaitu bunyi di antara syida yang membawa maksud tertahan dan rokhawah yang membawa maksud suara yang mengalir. Suara yang tertahan, suara yang mengalir. Pada pertengahannya dipanggil uh, tawasut. Iaitu pertengahan. Bermakna di sini huruf mim uh, bila mati, mim idzhar ini mati. Bacaan atau sebutannya agak bertempuh sedikit. Maka beri bacaan pada kadarnya. Ia tidak tertahan. Dan ia tidak mengalir. <Sess auction> Al-ladhina humyu. Humyu. Tidak dibaca. Humyu. Yang bersifat syidah. Ataupun humyu. Yang bersifat uh, mengalir. Atau rokhawah. Kecuali. Pada Mim yang ada dengung. Sama ada Idram. Atau seumpamanya. Ya? Kalau Mim ada dengung maka ia akan ditahan. Contohnya. Ikhfaq syafawi humba. Uh, idram mutama. Idram mislain. Uh, kum Contohnya. Ataupun. Uh, tanwin ber non-mati bertemu. Tanwin atau non-mati bertemu dengan Mim. Baik, di sini hukum tawasud baca pada kadarnya ia tidak tertahan dan ia tidak mengalir. hum Baik, yura asalnya man asli bertemu dengan Hamzah dalam satu kalimah. Maka hukum umat wajib mutnasil dibaca empat atau lima rakat. Ra itu asalnya man asli dan dibaca tebal. Ra tafakhim. Bertemu dengan Hamzah dalam satu kalimah mat wajib mat dibaca lima hurakan atau empat atau lima. Baik, al hum yura'u uh, tu yalah mat badal atau mat shibh bibadal yang dibaca dua hurakan, ia dipanggil mat badal kerana uh, mat badal itu ...berada di tengah-tengah atau di hujung. Yeah. Masyribul badal ialah uh, seolah-olah macam mak badal atau menyerupai mak badal. Mak badal yang sebenar atau mak badal yang, yang asli ialah apabila hamzah wa wow, hamzah ia ya, hamzah alif berada di pangkal kalimah. Berada di pangkal kalimah maka ialah mak badal yang asli. Kalau berada di hujung atau di tengah-tengah... Ia dipanggil ma'asyibhul badal. Namun, apabila waqaf, waqafnya dipanggil waqaf ma'arik li sukun. Dibaca dua, empat atau enam harakat. Maka di sini, bacaan waqaf un, sama ada dua, empat atau enam harakat, bergantung kepada uh, kata awalan atau waqaf awal tadi, sama ada baca bismillah atau a'uzubillah, yang mengandungi ma'arik sukun. Jika dibaca pada enam harakat, pada permulaan bacaan itu, Maka di sini juga dia baca dengan enam harakat. Yuraun begitu. Kita ulang baca ta'awuz billahi minasyaitanir rajim alladzina hum yuraun. Muhammad Mudah Ibrahim beri sikit pencerahan bagi episod kali ini. Wallahu aalam.